דרך ח. כל המצווה אשר אנוכי מצבבך היום תשמרו לעשות, למען תחיונו רוויתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע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 הישמר לך, בן תשכח את ה' אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו, משפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצבך היום. בן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרחה וצונחה ירביון, וכסף וזהב ירבי לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את ה' אלוהיך,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 ועבדתם והשתחווית להם, העדותי בכם היום, כי אבוד טוב ודון. כגויים אשר אדוני מעביד מפניכם, כן טוב ודון, עקב לא תשמעון בקול אדוני אלוהיכם.